מזמור קי"ט א. אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת אדוני, אשרי נוצרי עדותיו בכל לב ידרשוהו, אף לא פעלו עוולה בדרכיו הלכו, אתה ציווית פיקודיך לשמור מאוד, אך עלי ייקונו דרכי לשמור חוקיך, אז לא אבוש בהביתי אל כל מצוותיך. עודך ביושר לבב, בלומדי משפטי צדקיך. את חוקיך אשמור, אל תעזבני עד מאוד. ב. במה יזכה נער את אורחו לשמור כדבריך? בכל לבי דרשתיך, אל תשגני ממצוותיך. בלבי צפנתי אמרתך, למען לא אחטא לך. ברוך אתה, אדוני, למדני חוקיך. בשפתיי סיפרתי כל משפטי פיך. בדרך עדותיך ששתי כעל כל הון, בפיקודיך אשיח ואבית אורחותיך, בחוקותיך אשתעשע, לא אשכח דבריך. ג' גמול על עבדך, אחיה ואשמרה דבריך. גל עיני ואבית נפלאות מתורתך. גר אנוכי בארץ, אל תסתר ממני מצוותך. גרסה נפשי לתאווה אל משפטך וכל עת. גערת זדים ארורים השוגים ממצוותך. גל מעלי חרפה ובוז, כי עדותיך נצרתי. גם יאשבו שרים בי נדברו, עבדך יסיח בחוקיך, גם עדותיך שעשועי אנשי עצתי. ד. דווקא לעפר נפשי חייני כדבריך, דרכי סיפרתי ותענני למדני חוקיך. דרך פיקודך הבינני, ואשיח בנפלאותיך. דלפה נפשי מתתוגה, קיימני כדבריך. דרך שקר הסר ממני, ותורתך חונני. דרך אמונה בחרתי, משפטיך שיוויתי. דבקתי ועדותיך. אדוני אל תבישני, דרך מצוותיך ארוץ כי תרחיב ליבי. ה ה ה ה ה ה ה ה דרך חוקך ואצרנה עקב, הבינני ואצרה תורתך ואשמרנה וכל לב, הדריכני בנתיב מצוותיך כי בו חפצתי. ‫הפת ליבי אל עדותיך ואל אל בצה. ‫העבר עיניים מרעות שווא בדרכיך חייני. ‫הקם לעבדך אמרתך אשר ליראתך. ‫העבר חרפתי אשר יגורתי, ‫כי משפטיך טובים. ‫הנה תאבתי לפקודך בצדקתך חייני. ויבואוני חסדיך אדוני תשועתך כאמרתך ואענה חורפי דבר כי בטחתי בדבריך ואל תצל מפי דבר אמת עד מאוד כי למשפטיך ייחלתי ואשמרה תורתך תמיד לעולם ועד ואתהל לך ורחבה כי פיקודך דרשתי ואדברה ועדותיך נגד מלכים ולא אבוש ואשתעשע במצוותך אשר אהבתי ואשא כפיי אל מצוותך אשר אהבתי ואשיח וחוקך. ז. זכור דבר לעבדיך על אשר ייחלתני. זאת נחמתי ועוני כי אמרתך חייתני. זדים הליצוני עד מאוד מתורתך לא נטיתי. זכרתי משפטיך מעולם אדוני ואת נחם. זל עפה אחזתני מרשחים עוזבי תורתך. זמירות היו לי חוקיך בבית מגוריי. זכרתי בלילה שמך, אדוני, ואשמרה תורתך. זאת הייתה לי, כי פיקודך נצרתי. חטא חלקי, אדוני, אמרתי לשמור דבריך, חיליתי פניך וכל לב, חונני כאמרתך. חישבתי דרכי, ואשיבה רגלי אל עדותיך. חשתי ולא התמהמהתי לשמור מצוותיך. חבלי רשעים עבדוני, תורתך לא שכחתי. חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקיך. חבר אני לכל אשר יראוך ולשומרי פיקודיך. חסדך, אדוני, מלאה הארץ, חוקך למדני. ט' טוב עשית עם עבדך, אדוני, כדבריך, טוב טעם ודעת למדני, כי במצוותיך האמנתי. טרם אענה אני שוגג, ועתה אמרתך שמרתי. טוב אתה ומיטיב, למדני חוקיך. תאפלו עלי שקר זדים, אני בכל לב אצור פיקודיך. תפש כחלב ליבם, אני תורתך שעשעתי. טוב לי כי עונתי, למען אלמד חוקיך. טוב לי תורתיך, מאלפי זהב וכסף. ידיך עשוני ויכוננוני הבינני ואלמדה מצוותיך יראיך יראוני וישמחו כי לדברך ייחלתי ידעתי אדוני כי צדק משפטך ואמונה עיניתני יהי נחסדך לנחמני כאמרתך לעבדך יבואוני רחמך ואחיה כי תורתך שעשועי. יבושו זדים כי שקר עיוותוני, אני אשיח בפיקודך. ישובו לי ירעך ויודעי עדותך. יהי ליבי תמים בחוקך למען לא אבוש. קלתה לתשועתך נפשי, לדברך ייחלתי. קלו עיניי לאמרתך, לאמור מתי תנחמני? כי הייתי כנוד בקיטור, חוקך לא שכחתי. כמה ימי עבדך, מתי תעשה ורודפי משפט? קראו לי זדים משיחות, אשר לא כתורתך. כל מצוותיך אמונה, שקר רדפוני עוזרני, כמעט כלוני בארץ, ואני לא עזבתי פיקודך, כחסדך חייני ואשמרה עדות פיך. למד, לעולם אדוני, דברך ניצב בשמיים, לדור ודור אמונתך. קונמת ארץ ותעמוד, למשפטיך עמדו היום, כי הכל עבדיך. לולא תורתך שעשועי, אז אבדתי ועוני, לעולם לא אשכח פיקודיך, כי במחייתני. לך אני הושעני, כי פיקודיך דרשתי, לי קיוו רשעים לאבדני, עדותיך את בונן, לכל תכלה ראיתי קץ, רחבה מצוותך מאוד. מ. מה אהבתי תורתך, כל היום היא שיחתי. מאויביי תחכמני מצוותיך, כי לעולם היא לי. מכל מלמדיי השכלתי, כי עדותיך שיחה לי. מזקנים את בונן, כי פקודיך נצרתי, מכל אורח רע כליתי רגלי, למען אשמור דבריך. ממשפטיך לא סרתי, כי אתה הורתני. מה נמלצו לחיכי אמרתיך, מדבש לפי, מפקודיך את בונן, על כן שנאתי. כל אורח שקר. נון, נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי, נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקך, נעניתי עד מאוד, אדוני חייני כדבריך, נדבות פי רצנה אדוני ומשפטיך למדני. נפשי וכפי תמיד, ותורתך לא שכחתי. נתנו רשעים פח לי, ומפיקודך לא תעיתי. נחלתי עדותיך לעולם, כי ששון ליבי המה. נטיתי ליבי לעשות חוקך לעולם עקב. סמך. שעפים שנאתי, ותורתך אהבתי. ציטרי ומגיני אתה, לדברך ייחלתי. צור ממני מרעים, ואתצרה מצוות אלוהי. צומחני כאמרתך, ואחיה, ואל תבישני מסברי. סעדני ואבושע, ואשעה, וחוקיך תמיד. סלית כל שוגים מחוקיך, כי שקר תרמיתם. שיגים השבטת כל רשעי ארץ, לכן אהבתי עדותיך. סמר מפחדך וסרי, וממשפטיך יראתי. עין עשיתי משפט וצדק, בל תניחני לעושקיי, ערוב עבדך לטוב אל יעשקוני זדים, עיניי קנו לשעתך ולאמרת צדקך, עשה עם עבדך כחסדך וחוקך למדני, עבדך אני הבינני ואדעה עדותך, עת לעשות לה' הפרו תורתך, על כן אהבתי מצוותך מזהב ומפז על כן כל פקודי חול ישרתי, כל אורח שקר שנאתי. ו. בלאות עדותיך, על כן נצרתם נפשי, פתח דבריך יאיר מבין פתאים, פי פערתי ואש עפה, כי למצוותיך יאבתי. פני אליי וחונני כמשפט לאוהבי שמך. ועמי אכן באמרתך ואל תשלט בי כל אוון. פדני מעושק אדם ואשמרה פיקודך. פניך האר בעבדך ולמדני את חוקך. פלגמיים ירדו עיניי על לא שמרו תורתך. צדה. צדיק אתה, אדוני, וישר משפטך. ציווית צדק עדותיך ואמונה מאוד. צמטטני קנאתי, כי שכחו דבריך צרי. צירופה אמרתך מאוד, ועבדך אהבה. צעיר אנוכי ונבזה, פיקודיך לא שכחתי. צדקתך צדק לעולם, ותורתך אמת. צר ומצוק מצאוני, מצוותיך שעשועי. צדק עדותיך לעולם, הבינני ואחיה. ק. קראתי וכל לב ענני, אדוני, חוקיך אצורה. קראתיך הושעני. ואשמרה עדותיך, קידמתי בנשף ואשבע, לדבריך ייחלתי. קידמו עיניי אשמורות לשיח באמרתך. קולי שמעה כחסדך, אדוני כמשפטך חייני. קרבו רודפי זממה, מתורתך רחקו. קרוב אתה, אדוני. וכל מצוותיך אמת, קדם ידעתי מעדותיך, כי לעולם יסדתם. רש, ראה עוניי וחלצני, כי תורתך לא שכחתי, ריבה ריבי וגאלני, לאמרתך חייני. רחוק מרשעים ישועה, כי חוקיך לא דרשו. רחמך רבים, אדוני, כמשפטך חייני, רבים רודפי וצרי, מעדותיך לא נטיתי, ראיתי בוגדים ואת קוטעת, אשר אמרתך לא שמרו, ראה כי פיקודיך אהבתי, אדוני כחסדך חייני. ראש דבריך אמת ולעולם כל משפט צדקך. ש״ן ש״ם רדפוני חינם, ומדברך פחד ליבי. שש אנוכי על <תקל> אמרתך כמוצא שלל רב. שקר שנאתי ואטעה בה, תורתך אהבתי. שבע ביום הללתיך. על משפטי צדקך. שלום רב לאוהבי תורתך, ואין למו מכשול. סיברתי לישועתך, אדוני, ומצוותך עשיתי. שמרה נפשי עדותיך, ואוהבם מאוד. שמרתי פיקודיך ועדותיך, כי כל דרכי נגדך. תקרב רננתי לפניך, אדוני, כדבריך הבינני. תבוא תחננתי לפניך, כאמרתך הצילני. טבענה שפתי תהילה, כי תלמדני חוקיך. טען לשוני אמרתך, כי כל מצוותיך צדק. תהי ידך לעוזרני, כי פיקודך בחרתי. תאבתי לשעתך, אדוני, ותורתך שעשועי. תחי נפשי ותהללכה, ומשפטיך יעזרוני. תעיתי כשא עובד, בקש עבדך, כי מצוותיך לא שכחתי.